Розділ 55. Симон ходить коридором на милицях, коли я повертаюся до Фіни, але коли я переступаю поріг, він випускає їх із рук і стискає мене в обіймах. Я чекав тебе більше години, відсторонившись, каже він, і охоплює моє обличчя руками. Мені дуже хочеться, щоб він поцілував мене, але цього не відбувається. Ти дізналася про все, що хотіла? З'являючись у нього за спиною, питає Фіна. Так і ні. Я відступаю від Симона, адже мені ще треба пояснити йому суть магії крові. Її думки сумбурні та безладні, але вона багато думала про Симона, наче хотіла щось сказати йому. Хто хотів мені щось сказати? запитує Симон. Я важко зітхаю. Джуліана, Симон моргає. «Ти кажеш так, ніби що й не розмовляла з нею». «Ну, до певної міри так воно й було». Його погляд прямує до Афіни. «Це ще один різновид магії, який мають Селинаї? Ви розмовляєте з мертвими?» «Так», – відповідаю я. «Не всі Селинаї вміють це робити. І не тільки це. На його бличчі відбивається легкий переляк, і я маю сумніви, що мої пояснення зможуть його заспокоїти. «Ви можете обговорити це пізніше», – каже Афіна. На нас чекає Грегор. Якщо я хочу помиритися з дядьком, мені слід поступитися, але сьогодні ввечері мені потрібно повернутися додому, хоча б для того, щоб не ставити під удар сестер Сідла, якщо уди або граф прийдуть за мною в бабаство. Я не можу, нарешті наважуся я. Нам із Симоном треба поговорити. Кузина хмуриться. І що мені сказати Грегору, коли він спитає, де ти? Я нахиляюся, щоб підняти милиці Симона. Скажи йому, що я йду за своїми інстинктами, і йому не варто намагатися втримати мене. Зітхнувши, Афіна йде, а я допомагаю Симону дістатися кухні. З тихим стоном він опускається на стілець. «Не хочу ставати ще одним каменем спотикання у твоїх стосунках зі сім'єю». «Це не має до тебе жодного стосунку», – кажу я. «Рідні самі відмовились від мене. Отже, тільки мені вирішувати, коли повернутися». Симон нервово крутиться на стільці. «Ти розкаєш мені, як змогла поговорити з Джуліаною?» «Я опускаю очі на свої руки, щоб не бачити його». «Це мало схоже на розмову. скоріше на підслуховування. «Я слухаю. Я стискаю кулаки. Думки мої, твої будь-кого, віддаються у нас в крові». Коли людина вмирає, кров зберігає її останні думки. Симон відкриває губи, щоб поставити перше з багатьох запитань, але я продовжую не даючи вставити жодного слова. І я можу почути їх, торкнувшись крові або скориставшись каменем крові. На цей раз він навіть не намагається заговорити, а я не знаю, що ще сказати. «Ось, мабуть, і все. За кілька секунд кажу я». Коли я усвідомила, що зі мною відбувається, вирішила, що божеволі, як Джуліана. Вона ж чула голоси мертвих жінок. Тому я боялася комусь про це говорити. Симон посміхається. Навіть я не повірив би. А зараз віриш? Або показати? Його посмішка зникає. Навряд чи ти захочеш дізнатися про мої думки. Я не зізнаюся, що чула їх. Це все, що дає тобі ця магія? Його голос просякнутий передчуттям. Чи є ще щось? Я прикушу нижню губу. Є ще щось, але навіть Грегор не розуміє, як це відбувається. І це одна з причин, чому він хоче, щоб я повернулася. Вважаю, це також одна з причин, чому ти не хочеш повертатися. Симон робить глибокий вдих. Отже, ти поїхала почути останні думки Джуляни, її кров. Що вона сказала? Я переказую водоспад розріджених думок. Я почула більше, ніж від інших жертв. Але зазвичай в думках більше свідомості, Хоч мені здавалося, що вона говорила про Одинна. Або про кого ще ближче їй. Симон дивиться в одну точку на стіні, прокручуючи все в умі. «Поки тебе тут не було, я багато думав». Він трясе головою, ніби намагається проснити думки. Припустивши, що він говорить про графа, я киваю, але раптом чую. «А що, коли це Ламберт?» «Ламберт? Він вписується в загальну картину», – заявив Симон. «Розумний, фізично розвинений, залучений до розслідування, зберіг нездорову прихильність до матері, вихований владним батьком». Дитинство – затьмарне трагедію, немає друзів, труднощі з жінками. Половина з цього підходить і для Удена, протестую я, але всі разом – лише Ламберту. Я хитаю головою, не погоджуючись. Те, що він не ходить додому задоволений і про його заручене домовився батько, не означає, що він не ладнає з жінками. Згоден, зітхає Семон, але раптом він заздрить тому, з якою легкістю це вдається Удену. Будь-якому чоловіку з багатого кварталу це вдалося б з такою ж легкістю що Ось тільки Ламберт живе з ним в одному будинку. Все одно це не має сенсу, кажу я. Ламберт заручений з ладі Женев'євою. Якщо у нього й були якісь труднощі, вони скінчилися. Можливо, слід шукати сенс у часових рамках, припускає Симон. Часто вбивця переходить від фантазії до дії через якесь лихо, яке не вписується в звичний лад, наприклад, втрата коханої людини або щось через що життя повністю змінюється, наприклад, одруження. Але щоб злочинець почав діяти, його звичний світ має похитнутися. Я хитаю головою. Ти казав, що все почалося з Бетріс. Що тоді сталося? Симон знизив плечима. Померла леді Монкюїр? Ні, це ще на два роки раніше, заперечує я. І чому між убивством Беатріста Перети пройшло так багато часу? Між першим та другим жертвами завжди найбільше часу. Симон піднімає обличчя вгору, немов відповідь написана на стелі. До того ж, залишається ймовірність, що ми просто не знаємо про якісь жертви. Симон, що почує, а що, якщо леді Монґуєр була першою? За його реакцію відразу зрозуміло він зі мною не згоден. Він старанно відводить погляд і чухає щуку, на якій відросла легка щетина. Кет Ламберт обожнював її. Що, якщо він шукав таких стосунків? Жінку низького походження, яку він підніс би до дворянки. Стати рятівником для когось, говорила Джуліана про брата. І я бачила, як це бажання звернулося проти мене, хоч і виражалося в простій доброті. Я відходжу до дальньої стіни кухні та розвертаюся. Ні, не розумію, як це пов'язано. Подумай сама, наполягає Семон, коли я проводжу повз нього. Беатріс була повією, а потім вийшла заміж, а раптом... Його розлютило, що вона віддала перевагу іншому. Я хитаю головою. Я знала перету Симон. Вона б ніколи не відмовилася від заміжжя. То чому для неї та інших все скінчилося так плачевно? Звертаюся знову під його невідривним поглядом. Упевнений відповідь у тому, що убивця зробив із тілами. Я зупиняюся і похмуро дивлюсь на Симона. Він відчував огиду. Вважав, що ці жінки не заслужили навіть дивитися на нього. Саме так. Симон киває. Він упивається своєю перевагою. І все-таки Ламперд завжди поводиться скромно і невпевнено, на відміну від його зрозумілого брата. Я хитаю головою і продовжую ходити по кімнаті. Мені все ще здається, що все вказує на Удена. В очах Симона читається сумнів. Уден любить хлюпатися в стічній канаві. І не заперечує цього. Він не має ілюзій на свій рахунок. А що змінилося, питаю я. Чому вбивця переключився на сестер світла та працівників святилища, підстави архітектора і тебе? Тому що все це чимось об'єднує. Симон хитає, коли я зупиняюсь, і дивлюся йому в очі, а потім продовжує. Тобою мною Симон піднімає руку, просячи притримати свої заперечення. Це не означає, що його мета саме ти. Перед моєю поїздкою до Мазануса він залишив мені записку, насміхаючись з мене, як би кажучи, що для нього це гра, в якій він планує перемогти. А після вбивства Ніколь зрозумів, найкращий спосіб задати мені більшого болю завдати біль тобі. Симон замовкає та ковтає. Йому навіть вдалося влаштувати мене проти тебе. А потім він напав на мене, що почує так, Симон здригається. Але чомусь убивця мене не добив. Можливо, вважав, що я помру й так, а сам завдав нищівного удару по своєму ворогу, убив Джуліану і звалив провину на Симона. Оскільки мене не залишає відчуття, що ми втрачаємо щось важливе. Я з тобою, Симон. Ну, крім того, що я не погоджуюся з твоїми висновками про Ламберта. Він любив Джуліану більше, ніж будь-кого. Симон відкидається на спинку стільця та опускає погляд на підлогу. У чомусь ти маєш рацію, і мені важко повірити, що він міг завдати тобі біль. Просто він замовкає та зітхає. Ти права, але щось його згоді мені не подобається. А що сказав би Альтум Ферріс? Звелів би довіряти інтуїції? «То чому ти цього не робиш?» «Я довіряю», – бурмочив він. «І вона каже мені, що Ламберт має почуття до тебе. І це затьмарює всі мої міркування. Я пильно дивлюсь на нього. Ти хочеш сказати, що ревнуєш?» Симон підводить голову. «Я хочу сказати, що порівняно з ним мені нема чого тобі запропонувати. Я пускаюсь на коліна, щоб наші голови опинилися на одному рівні». Мене це не турбує, але турбує мене, шепоче Симон, і так сильно, що я готовий поступитися тому, хто зможе забезпечити тебе всім, як ніколи мені не вдасться. Я нахиляюся ближче до нього. Це мій вибір, пам'ятаєш? Симон піднімає голову, щоб я не змогла поцілувати його, а його очі переповнює страждання. Ще і мій кет. Розділ 56 Хоч само не вирішує пограти мученика, він проти того, щоб я йшла додому. А я не хочу залишатися. Боюся, що бивця нападе на аббатство, бажаючи дістатися до мене. За дві години до світанку я відмикаю кухню ключем, який ношу в кишені поруч із каменем порожнечі та місячним каменем, відданим Афіною. Коли замикаю замок знову у дверях майстерні, з'являється Ремі. Його темне жорстке волосся стерчить у різні боки, ніби він часто смикає його руками. Кілька секунд він пильно дивиться на мене, діби сумнівається, що я справжня. А потім, не кажучи жодного слова, перетинає кухню і стискає мене в обіймах. Це дивує мене так само сильно, як усвідомлення, наскільки я цього потребувала. «Вибач», – каже він, не відриваючи бличчя від мого волосся. Сліз немає, але по обпухлих очах можна не сумніватися, що він плакав. «Я зірвався», – сказав не те, що думав Кет. «Вибач». Я обіймаю його відповідь, свого великого дурного майже брата, Поряд з яким, незважаючи на що, завжди почуватимуся в безпеці та вдома. Тип мав повне право вважати, що винна я, бормочу я йому у груди. Якщо бивця вирішив нашкодитися тилищу через мене, то в якомусь сенсі так і є. Ремі осувається і хоплює моє обличчя мозолистими руками, щоб зустрілися наші погляди. Через налиті кров'ю вени його очі здаються яскраво зеленими «Я ніколи не говорив», – запевняє він, «і не скажу ніколи. Ніхто не повинен про це знати, навіть магістр Томас. Він хоче захистити мене, як я намагалася захистити архітектора та Симона, навіть не знаючи про мою невинність». «Але я невинна, Ремі», – кажу я. «Швидше за все хтось або пошкодив балки, або послабив цвяхи». «Навіщо комусь це робити?» – він хмуриться і опускає руки мені на плечі. «Звідки ти знаєш?» Симон завжди тримає деталі вбивства в секреті, тому варто пошукати інший спосіб розповісти про це. Ти знайшов щось дивне? Пошкоджені балки та ослаблені кріплення, Ремі мргає. Мені навіть на думку не спало перевіряти. Може нам вдасться знайти якісь докази сьогодні? Він хитає головою. Не вийде, усі уламки зібрали та спалили. Ти ж розумієш, Альтом відразу зажадав очистити святилище від усього проклятого. Те саме сталося кілька років тому, коли впали будівельні рихтування. Це позбавило нас багатьох матеріалів, які ми могли використовувати знову, але магістр сказав, що ніхто не дозволить. Щоправда, я не очікувала, що все приберуть так швидко. «Вже?» – питаю я. «За один день?» – півміста прийшло на допомогу. Ремі відпускає мої плечі, бере руки, потираючи їх тильний бік грубими великими пальцями. «Але це не має значення. Я ніколи нікому не дозволю думати, що в цьому є твоя провина. Просто...» Пообіцяй, що не втечеш і не приєднаєшся до сестер світла. Я? Я замовкаю, щоб краще підібрати слова. Ти знаєш, де я була? Мама сказала. Ти надіслала записку, що будеш у монастирі кілька днів. Він перевертає мої долоні та дивиться на них. І поводилася так, ніби ти вже не повернешся. Мабуть, Грегор таки написав їй. Цікаво, чи справді сподівався, що я залишуся у кварталі назавжди. Мені просто хотілося побути наодинці зі своїми думками. Очі Ремі розширюються, коли він помічає червоно-коричневі плями на руках та туніці. Це твоя кров? Я пориваюся розповісти, як порізалась об скло, хоч і не збираюся згадувати, за яких обставин, Але потім згадую, що долоня зажила. І на тілі немає жодної великої рани, якій можна було б усе пояснити. Так, від дня обвалу. Не пам'ятаю, щоб бачив на тобі стільки крові. Ремі хмуриться, дивлячись на білий шам від рани, через яку і з'явилася більша частина плями, на одязі, ніби знає, що він з'явився нещодавно. Мені залишається лише знизити плечима. Я прийняла ванну, але хотіла б переодягнутися. Так, так, звичайно. Випустивши одну руку і тримаючи мене за другу, Ремі веде мене до передньої частини будинку. Ти спала? запитав він. Хочеш відпочити сьогодні? Може, кілька годин. Його доброта й турбота незвичні, але, гадаю, він справді налякався, що я більше ніколи не з'явлюся вдома. Ти знаєш щось про магістра? Запитую я, коли ми піднімаємося сходами. З ним все гаразд. Продовжуючи тримати за руку, Ремі веде мене на гору. Я вчора підкупив одного з стражників, щоб той розповів про нього магістр Томас у доброму здоров'ї, але майже не відповідає на запитання. Ми зупиняємося біля моїх кімнат. Ремі досі заборонено переступати і поріг. Ти все ще вважаєш, що архітектор міг убити тих жінок? Мій голос звучить більш осудно ніж хотілося. Б. Я не знаю, кет Дивлячись на наші об'єднані руки, бурмоче він і не розуміє, чому він не каже, де був ночі, але... «Але що, Ремі? Він прикушує губу. Матінка Огнес вбили, щоб завдати тобі болю. І якщо ти маєш ацію щодо обвалу, він стався в тому місці, за яке ти відповідала. І я не сумніваюся, що магістр ніколи б не завдав тобі болю, Ремі Пирхе. Та він піклувався про тебе більше, ніж про мене». «Неправда», – заперечую я. Магістр Томас знає, що одного разу йому доведеться передати святилище комусь і вибрав тебе, тому й намагається виховати тебе якомога гіднішою людиною, на його погляд. Ремі піднімає очі. «Ти ж знаєш, що він говорив це про тебе. Перед решту. Ти не заслужив, поки немає». Моя голова тепліє від звентеження. «Ти впевнений, що він не говорив про святилище?» «Кет, я хочу сказати тобі щось важливе». Сказати. Ремі роздратовано зітхає. Я був дурним, розумієш. Клянусь, я більше ніколи не піду на дорогу на салот, ніколи не називатиму тебе кушеням. Просто він замовкає, робить глибокий вдих. Обіцяю, що залишишся. Тут, зі мною назавжди. Ох! Проходить кілька секунд, перш ніж мені вдається щось сказати. Ремі, ласкаво починаю я, і він кривиться. Уся справа в Симоні, вихлюпує він. Ти знаєш, що його шукає градоначальник? Ходять чутки, що він убив тих жінок. Не всі так гадають. Тоді чому він утік? допитується Ремі. Чи йому є ще приховувати? Я не знаю, Ремі, вигукую я. Можливо, через те, як поводився з магістром після арешту, Ремі пирхає. Навіть якщо Симон невинний він не простить тебе за те, що ти не розповіла про молоток магістра, хоча й розумію чому, і справді захоплююсь тобою. Симон тут ні до чого. Небажання Симона продовжити стосунки зі мною все ще бентежить душу, я скроні, щоб стримати сльози. Просто зараз усе так складно. Магіст ще у в'язниці, вбивця на волі. І стільки всього належить зробити у святилищі. В його очах спалахує надія. Тобто ти не кажеш ні. Кілька хвилин я старо уявляю, яким би було моє життя. І образ не такий вже й жахливий. Лише місяць тому він здався б мені ідеальним – доперети Семона та магії. Ось тільки я вже не та ще місяць тому. Я вже не знаю, де моє місце. Але Ремі дуже дорогий мені, і я не хочу його поранити. Тобто я говорю – не знаю. Нарешті видихаю я. Ремі важко зітхає. Добре, хрипко, каже він. Мені треба бути в до світанку. Якщо, якщо ти маєш сили, я сподіваюся, ти прийдеш. Мені не вистачає тебе, і справа не лише в твоїй допомозі. Прийду. Моя відповідна дихає його сильніше, ніж хотілося б. Він притримує другою рукою мою щоку і трохи нахиляється вперед. Я виконаю свої обіцянки, шепоче він, і стану гідним тебе. Ось побачиш. Мені хочеться відповісти річ не тільки в цьому. Що мої сумніви ми викликані недратівливими прізвиськами. І дратівливими, і навіть не його походами на дорогу задоволень. Але я навіть не встигаю відкрити рота, як його губи запечатують мої. Почасто мені хочеться поринути у заспокоєння та прощення, які він пропонує, але навіть цього не варто собі дозволяти. Ремі розриває поцілунок раніше, ніж я встигаю відреагувати, а потім іде, ховаючись у темряву сходів. Розділ 57 Незадовго до полудня я приходжу до святилища і заходжуся оглядати пошкодження на будівельних лісах, спричинені погоною та падінням убивці. Вчора, коли розгрібали завали всередині, ніхто не помічав дірок у черетяній платформі, але зараз мене більше цікавить, де ще злочинець міг їх зашкодити. Щоразу, підіймаючись на гору, я притягую страхувальну мотузку, без неї просто страшно. Ремінь ніяко не обмежує мої дії, навіть залишає мене за голову, коли йому доводиться спуститися до міської брами, оглянути доставлені камені, поки їх не підняли на пагорб. В якомусь сенсі мені приємно, що він не поводиться зі мною, як раніше, але я трохи сумую за жартами, якими ми обмінювалися раніше. Коли робочий день закінчується, я кілька разів обмотую мотузку навколо талій і піднімаюся на вершину південної вежі подивитися на схід місяця. За день я нікого не бачила більше святилища – ні Ламберта, ні Удина. Швидше за все обходять місто в пошуках Симона. Залишається лише сподіватися, що в них не виникне думки обшукувати квартал Селенає так само ретельно, як охороняють його мешканці, і що вони вирішать, ніби Симон покинув коліс, а не шукав тут притулку. Я ховаюся за одним з виступів парапету від заходу сонця, щоб його прямі промені не потрапляли на мене і мої почуття посилюються. Я напружуюся, щоб почути хоч якісь ознаки заворушення у кварталі. Але в таку пору дня силинає на вулицях майже нікого немає, як не буває галійців відразу після світанку. Я відчуваю вібрації від кроків Ремі та чую їх задовго до того, як він з'являється на вежі. Ось тиде, каже він, досягнувши Верхнього ступеню гвинтових сходів. Я шукав тебе. Оглянула будівельні ліси, що залишилися, звітую я, знайшла кілька випадкових ушкоджень і, звісно, помітила їх. Так, я бачу. Реміх люпається навпроти мене обличчя до заходу сонця і тулиться до парапету. Помаранчеве сонце підкреслює його смагляве обличчя, через що очі здаються майже чорними. У нього такі довгі ноги, що він легко міг би торкнутися мого коліна носом червика, але він підтискає їх, тримаючи подалі від мене, даючи мені простір. Дякую. Раніше він рідко дякував. Просто я роблю свою роботу, відповідаю я. Але завжди рада допомогти. Я смикаю нитку на коліні, що стерчить з штанів. І сьогодні робила це з радістю. Дякую, що дозволили мені повернутися. Я втратила стільки за останні кілька днів, що не знаю, як би витримала, якби в мене забрали ще й святилище. Я з тобою, Кет. Ти мене не втратила. На моєму обличчі з'являється легка посмішка. Та мені тебе ніколи не позбутися. Я, як бородавка, весело вигукав він. У тебе під шкірою. Рим схоплюється, простягає руку і, як тільки я охоплюю її, акуратно піднімає мене на ноги. І цей момент щось падає мені в очі. «Що це?» – запитую я, вказуючи на щось, що звисає з його ременя і нагадує хвіст. «Ах, це!» – Ремі червоніє, а його серцебитча частіше. на щастя, Ось тільки в день обвали його не взяв. Він відстібає маленьке кільце від пояса і піднімає вище. Навколо металу обвита кіска з волосся скріплено смолою. Мама дала, коли я виїжджав минулої осені. Сказала, що отримала все сиве волосся через мене, тому я можу забрати з собою її тривоги та молитви. Я ледве чую слова Ремі. Більшість волосся в косі знайомого кольору, як у пані Лафонтен. Але одна з трьох переплетених пас темного каштанова. Я проводжу великим пальцем по вигинам, що виступають. А ці? Ці твої, зніяковіло, зізнається він. Я додав їх, тому, ну, тепер ти знаєш, чому. Ти мені подобалася, вже тоді. Я просто не знав, як про це сказати. Мій шлунок скручується в узол. Звідки ти їх взяв? Не кажи магістрові Томасу, але я відрізав пасмо, коли ти спала. Слово честі, це єдиний раз, коли я переступив поріг твоєї кімнати. Я намагаюся придумати, що сказала б інша дівчина, якби почула таке зізнання від хлопця. Не скажу, мій голос звучить так глухо, ніби його принесло луною з далекого кінця святилища, але ти міг би просто попросити. Рими пристібає косу назад до пояса. Наступного разу так і зроблю. Ти готова піти додому? Так. Я приглушую тремтіння, перш ніж взятися за підставлену руку. Ми спускаємося сходами і виходимо через святилище на площу. І кожен крок приносить нове підтвердження тому, що я щойно усвідомила. Прихильність до матері, складнощі з жінками, щонайменше з однією, розумний, фізично розвинений, важке... Просування по службі, роботодавець, що встав на його шляху, ненависть до Симона, сам вліз у розслідування. Незрозуміло, де був усі ночі вбивства. Бився не Ламберт. Чи не Уден, не граф Монкюїр. Портрет убивці, складений з Симоном, ідеально підходить лише одній людині, про яку я навіть не замислювалася. І це Ремі. Розділ 58. Я змушена сидіти з ним поряд за вечерею, Їжа на смак нагадує попіл, тому я зовсім не звертаю уваги на те, що підчіплю віделкою і з'їдаю більше смаженої ріпи, ніж будь-коли, і кожні кілька секунд дивлюся на пані Лафонтен. Чи знає вона, що Рамів бивця, чи прикривала його? Чи їй серце розіб'ється, коли вона дізнається про це? Коли допомагає економіці прибрати посуд, лунає стукіт у двері. За нею уден із надзвичайно серйозним виглядом. Ти готовий? запитує він Ремі. Вони явно зібралися кудись увечері. Від цієї думки я блідну. Але Ремі неправильно розуміє мій стан. Нахиляючись, беремо мою цілену руку, знову на мить, затримавши погляд на шрамі, а потім зустрічається зі мною поглядом. Це не те, що ти подумала: Симона з Мезануса ще не знайшли, тому ми з Уденом і ще з кількома людьми патрулюємо місто. Напевно, я виглядаю наляканою: Ремі нахиляється і майже притискається губами до вуха. Обіцяю, якщо його знайдемо ми, я дам йому можливість. Пояснити, перш ніж вести його до граноначальника. Це запевнення нічого не означає. Брат удина з вами? Ремі знизує плечима, наче йому на думку не спадало покликати Ламберта, але в його чах з'являється та сама іскра ревнощі, що при згадці Симона. Ти залишишся сьогодні вдома? запитав він. Будь ласка, я просто хочу, щоб ти була в безпеці. Я планувала вирушити до Симона, вдавши, що йду провідати Маргарит, але погоджуюся, інакше Ремі піде за мною. Дякую. Він відпускає мою руку. Я можу позичити твій ніж, а то втратив свій. Я не можу придумати причин відмовити, тому, не кажучи ні слова, відстібаю короткий кинжал від пояса і раптом усвідомлюю, що весь цей час просиділа зі страхувальною мотузкою навколо талії. Простягаючи ніж ремі, я намагаюся одночасно і посміхнутися, і виявляти занепокоєння. Останнє дається мені особливо легко. Піддавшись імпульсу, я підводжусь навшпиньки і цілую його в щоку. Можливо, якщо він вирішить, що у нього немає конкурентів, то нікого не чіпатиме, принаймні, сьогодні вночі. Бережи себе, кажу я. Один піднімає брови, але мовчить. Рем відступає в його руках, відчувається впевненість, яка разюче відрізняється від юнацької розв'язаності, до якої я звикла. До мене вперше доходить, що він вже дорослий чоловік. Але з іншого боку, юнак ніколи не міг би зважитися на те, що зробив він. Як тільки двері зачиняються, я привалюсь до стіни. Потрібно якнайшвидше дістатися з Симона, але нам удвох ніяк не доставити Ремі до градоначальника. Є лише одна людина, до якої я можу звернутися по допомогу. Мене охопляє почуття провини від того, що доведеться йти до Ламберта. Особливо враховуючи Ремнощі та підозри Симона, хоча Ламберт про них і не знає. Ось тільки, гадаю, небезпечно висовуватися з дому принаймні найближчі години». Щоб сгаяти час, я допомагаю пані Лафонтен на кухні. Здається, вона вважає, що мій раптовий інтерес до домашніх обов'язків якось пов'язаний із пропозицією Ремі. І оскільки її приємна ця думка, я не збираюся переконувати її. Лише сонце знає, якою недовгою буде її радість. Після того, як вона нарешті піднімається, щоб лягти спати, я змушую себе почекати ще чверть години. Залишаються дві секунди, коли лунає тихий стукіт у парадні двері. На моє полегшення це Ламберт. Я впускаю його в майстерню і відразу кажу, як рада його бачити. Але на обличчі Ламберта похмурий вираз. Батько звелів мені знайти Удена, але його немає в жодному звичних місць. Так що я вирішив поцікавитися в тебе. Може, вони десь з Ремі. Вони пішли разом, підтверджую я. Допомагають патрулювати місто та шукати Семона. Він киває. Мені здається, Семон давно покинув коліс. Я прикушу губу, не знаючи, як зізнатися, що це не так. Але вбився не Семон, а Ремі. Не знаю, як я цього раніше не розуміла. Весь цей час жінок убивав він. Ламберт ошелешено дивиться на мене, відкривши рота. Ремі, який тобі як брат, його голос підвищується. Ремі, який зараз блукає темним містом з моїм братом. ш, я махаю рукою. Вибач, але я ніяк не могла завадити їм піти. Якщо тебе це заспокоїть, у нього немає жодних мотивів завдати болю удину. І я якраз збиралася прийти до тебе, розповісти про свій здогад. Гадаю, ти маєш рацію, зітхнувши, каже Ламберт, а потім моргає. Ти збиралася до мене? Звісно, відповідаю я. До тебе до кого мені ще йти? Він знизує плечима і староном відводить погляд, а кінчики його вух рожевіють. До Симона, наприклад, але навряд чи ти знаєш, де він. Я прикушую губу. Грегор розсердиться, якщо я приведу другого Адріанина, в його квартал, але це питання життя і смерті. Ти мені довіряєш? Ламберт морщить лоба. Звичайно, довіряю, мій з Кет. На його бличчі з'являється легка посмішка. «Так, я довіряю тобі, Кет. Тоді йди за мною. Як тільки ми опиняємося зовні, я знаходжу очима місяць, щоб насититися його силою і насолодитися відчуттям того, як воно відтискається по венам. Світ стає яскравішим і яскравішим, ніж у сонячний день. Ніси вуха наповнюються запахами та звуками з усіх боків, немов я скрізь, де є місячне світло. Одночасно літаю і приземляюсь. «Готовий?» – питаю я. «Цілком», – відповідає він. «Показуй дорогу». Я повертаюся і біжу вулицями. А Ламберт слідує за мною. Завдяки слуху і гарному зору ми легко уникаємо зустріч стражниками або будь-ким, хто вийшов на вулиці в цей час. Задовго до того, як нас помітять. Через мотузку, яка все ще обвиває мою бігти важко, дихання збивається, але я не сповільняюся. Незабаром у полі зору з'являється монастир, а за ним… Увита лозами та осіяна квітами стіна. У грудях народжується дивне почуття, схоже на те, що я випробувала поряд зремі цього ранку. Наче я вдома. Скільки будинків може бути у людини? А може я почуваюсь так, тому що втратила колишній притулок? Селена вже співають біля місячного басейну. Коли я слухала цю пісню в дитинстві, у своєму ліжково-аббатстві, мені здавалося, що мелодія танцює на шкірі. А тепер воно вбирається, як вода в морську губку осідає в кістках. Магія в венах відгукується їй, сплітаючись у єдиній гармонії, викликаючи сильне бажання приєднатися до співаючих. Але зараз не час. Сьогодні ввечері краще триматися подалі від площі, інакше ніколи більше не повернутися в звичайний світ. Коли ми підходимо до входу до кварталу, Ламберт замирає. Має сумнів, що навіть його батько, градоначальник коліса, буває тут. Вже точно не після сходу сонця. «Все добре, Ламберти», – кажу я, – «тут мій народ». Твій народ, повторює він, хоч на його обличчі видно, що він нічого не розуміє. Я простягаю руки. Так, тобі нема чого боятися. Зробивши глибокий вдих, Ламберт стискає мої пальці і прослизає за мною крізь лози місячних квітів.